ועברו העוברים בארץ, וראה עצם אדם, ובנה אצלו ציון, עד כברו אותו המקברים אל גיא המון גוג. וגם שם עיר המונה, ותיהרו הארץ. ועתה, בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה, הכבצו ובואו.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 וריחמתי כל בית ישראל, וקינאתי לשם קודשי. ונשאו את כלימתם, ואת כל מעלם, אשר מעלו בי בשבטם על אדמתם לבטח, ואין מחריד. ושובבי אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בם לעיני הגויים רבים. וידעו, כי אני אדוני אלוהיהם, בהגלותי אותם אל הגויים,